الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ذكر يا أوروج ما تريالنا أوروجي كل الله ponavličajte sloga gospodara sa rečima la ilaha illallah alhamdulillah rabbi yahfifu bismika qalbi alhamdulillah alhamdulillah ono srce koje živi bez zikra bez sećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala bez ibadete Allahu subhanahu wa ta'ala jest tijelo Mrtvo tijelo, leš, leš, živi leš, koji hođa po ovome svijetu. Lakal hamdu ta'alakal hamdu farza wa fi. Nema tog problema koji se ne riješiti. Kad čovjek se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže ilaha illa Allah. Lakal hamdu farzan watiqan amiqan samana wa له وجهي اليك اتجاهي وفيقا جديدا لترضى اقول بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله الله بالحق بشير ونذير بين يدي الساعه فمن اطاعه فقد هدا ومن عصاه فقد غوى اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ljudska srca znaju zahrđati Kao što zna zahrđati gvoždje i željezo S druge strane, ljudska srca i njihove duše Znaju biti živa i plodonosna Kao što to zna biti živa i plodonosna zemlja Iz koje niče bilje Otuda, dragi brati i sestro Treba da znaš da moraš voditi računa O životu svoga srca I životu svoje duše Moraš voditi računa O životu duše Više nego što vodiš računa O životu tijela Jer kako tijelo ima svoju hranu I kako tijelo ima svoj lijek Kada se razboli Tako isto Ima i duša svoju hranu Ima svoj lijek Kada se razboli A hrana duše, hrana srca jeste zikr, jeste sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala otuda kaže Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, žuo sam šehhul Islama Ibn Taymiyyu, svoga učitelja, svoga šehha kada je rekao zikr u odnosu na srce je isto ono što je voda u odnosu na ribu pa zamislite kako to izgleda riba na suhom Zamislite kako izgleda Draga braćo Srce bez zikra Bez sjećanja Bez ibadata Allahu subhanahu wa ta'ala Dragi brate i sestro Treba da znaš da tvoj odnos I tvoja veza Sa Allahom subhanahu wa ta'ala Ne smije biti ograničena Na samo pet vakata namaza i na one minute koje provedeš dok obavljaš pet puta namaz u toku dana i noći nego tvoja veza i tvoj kontakt sa Allahom subhanahu wa ta'ala kao tvojim gospodarom onim koji te iz ničega stvorio i doveo na ovaj svijet mora biti trajna 24 sata a to je da si u neprestanom sjećanju uzikru Allahu subhanahu wa ta'ala jer znaj dragi brati i sestru da ne može tvoja duša biti srećna ne može tvoje srce osjetiti sreću ne mogu tvoja prsa biti široka i osjetiti rahatluk i spokojstvo na ovome dunjaluku bez ibadeta bez sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala zato nemoj da budeš od onih koji će hodati mrtvi ovdje na ovome svijetu nemoj da budeš od leševa živih leševa koji hode po ovome dunjaluku jer ono srce je živi bez zikra, bez sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala bez ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala jeste tijelo mrtvo tijelo leš, živi leš koji hoda po ovome svijetu otuda načit na mnogo miesta da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svojim robovima, naređuje birnicima koji su ga prihvatili za svoga gospodara i koji su prihvatili Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za svoga poslanika Ya ayyuhal ladzina amanu Ya ayyuhal ladzina amanu zhkru Allah dhikran kthira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ovi koji verujete spominite Sjećajte se Allaha subhanahu wa ta'ala puno i mnogo Was sebih huhubukkratevu as siila i donosite te bih. Večajte Allaha subhan huma teala, ta na taj način, što ćeete zaagirati od njega. Ssve negativne osobine, to je te sbih i u jutro in na veće. Govorite subhan Allah. To je ono što će. Allah đda šen o svojih robova. Za zikr i Allah žda še ennu i na dujaloku, in na axiretu kaže uzvišeni Allah jalla še'nu وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ispominite Allah jalla še'nu mnogo da biste bili spašeni Tvoj spas tvoja sreća na dunjaluku i tvoj vječni spas i tvoja vječna sreća na ahiretu je svezana za sjećanje za ibadet uzvišenom Allahu jalla še'nu za one vjernike i vjernice koji se sjećaju uzvišenom Allah jalla še'nu Allah je pripremio oprost I pripremio ime Veliku nagradu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kada pohvaljuje verniker i vernicer Wa zhakirina Allahe kathira Wa zhakirat A'adda Allahu lahum maghvirata Wa ajran azima A oni muska'ci Oni ljudi koji budu Spominjali Allah subhanahu wa ta'ala Mnogo I one jene vernicer koji budu Takođe se sesjećali Allah subhanahu wa ta'ala Mnogo njima je Allah pripremio maghfirat Nima je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio oprost na taj način što će preći preko njihovih ružnih i loših djela i grešaka koji su eventualno počinili na ovom svijetu za one koji budu se sjećali Allaha subhanahu wa ta'ala je Allah pripremio maghfirat i ogromnu veliku nagradu a ima li veće nagrade draga braćo i sestre od dženneta će prostorstvo kao nebesa i zemlja marun maskirun wa anna al asara shahida kashallahu poslanin sallallahu alayhi wa sallam kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala al lisan thaqilatan ala al mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim postoje kaže allah poslanin sallallahu alayhi wa sallam Riječi koje su drage Ar-Rahmanu Allahu našin gospodar subhanahu wa ta'ala hafifatan 'ala al-lisan lagane na izgovoru one su lagane na jeziku da se kažu thaqilatan 'ala al ali pored toga što su tako lagane na izgovoru one su izuzetno teške na mizanu na vagi na suđenju dana kada čovjek dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala koje su to riječi draga braćo koje su to riječi, koje su tako dragi Allahu Jallašanu, koje su lagane na izgovoru a teške, na vagi, na sunjem danu, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallah ilazim. Da čovjek kaže, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallah ilazim. Hadith bilaži imam Bukhariya i muslim. Dragi brati i sestro, šta ti fali? Šta ti fali kada kažeš, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallah ilazim. Da, otežaš suju so vāgu nasudnjim da'anu šta ti fali da kažiš drage brate subhanallahu wa bihamdi ovej samo riječi pa da ti bude zasāđena u jannetu palma jer kažu allahu poslani sallallahu alaihi wa sallamu hadithu koga bila jimam i tirmidhi uswome sunanu men qale subhanallahu wa bihamdi gulisethu lahu nakhlatun fil jannet ko bude rekao subhanallahu wa bihamdi bićemu zasāđena jedna palma u džannetu ako želiš da oljepšaš svoj vrt i svoju baštu koja je vječna koja draga braću i sestre ne može se osušiti niti može propasti, niti led može obiti onda govori subhanallah i na taj način bit ti zasađena jedna palma u tvojoj bašti u džannetu koju ti Allah subhanahu wa ta'ala pripremio Aya jubana qad Draga braćovi i sestre. Zikr. Zikr. Isjećajmo se Allaha subhanahu wa ta'ala. Jest gorivo za ljudski život. Čovjek hodi po ovom svijetu, ali vjerujte, ne može hoditi bez Goriva. mora nešto što će ga jačati mora nešto što će ga neprestano dopunjavati a to je draga braćo sjećanje na Allaha od tuda zikr na Allaha jeste bilo gorivo i snaga za Bogobojazni bez njega bez sjećanja na Allaha čovjek biva mrtav na ovome svjetu on će imati oči ali nima neće vidjeti on će imati uši ali nima neće slušati on će imati srce ali neće sa tim srcem razumjeti tako Allah dželle šeu ga kaže lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la koje suprotan sjećanju zikru Allahu subhanahu wa ta'ala kaže Allah jalla sha'nu zani oni imaju srca ali nima ne razumju oni imaju yu... oči ali nima ne vide oni imaju uši ali nima ne čuju oni su kao stoka još gori od stoke kaže Allah ulai kehumul gafilun to su oni koji živi u totalnom zaboravu od Allaha subhanahu wa ta'ala od zikra Allahu jalla sha'nu dragi brate zikir اللَّهُ جل شَأْنُهُ يعني اتفرنا برآتا برماتوامي جسپدار اماش نبري سنانو اتبان فوت كا نمو اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ ذاتو نموي دازاتوريش سويا برآتا ادالعوا يوتيسا ودسية يعنينا الله جل شَأْنُهُ كاجي إمام الحسن البصري رحمة الله عليه تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن Kaže, tražite rahatluk I tražite sreću, draga braćo i sestre U tri stvari U dunjaluku? Ne U dobrom autu? Ne, dragi brate i sestro U dobroj i udobnoj kući? Ne, nije ni tamo sreća A gdje je rahatluk? Gdje je sreća, kako kaže Imam Hasan al Basri? Rahmetullahi alaih Tražite zadovoljstvo i užitak U tri stvari U namazu? To je ono što je Allahu poslanih sallallahu aleyhi ve sellem govorio Bilalu Ja Bilal, bis rehnabissara O Bilalu, hajde uči ezan pa daklanjamu namaz Da bi se razrahetili u namazu Jer namaz je rahatluk Namaz je sreća za vjernika Za razlik od munafika Koga boli kada stane na namaz To je zikr i usjećanju na Allaha subhanahu wa ta'ala kad čovjek se sjeti Allah i pa kaže la ilaha illallah draga braće, osjeti da Allah subhanahu wa ta'ala je sa njim na taj način što ga vidi i što ga čuje ne sa svojim bićem jer Allah subhanahu wa ta'ala suzdigao iznad sedam nebesa ali čovjek vjernik zna da ga Allah subhanahu vidi i da ga čuje i kad čovjek ga spomene zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti u bilo kojoj tugi, u bilo kojoj nevolji nema tog problema kois neć jer jeješit kad čovjek sestiti Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže la ilaha illallah ikaje Hasan al-Basri i qira'at al-Quran taj te draga braćo i sestre sreću u učenju i ispitivanju knjige učite Kur'an jer kaže Allah poslanik sallallahu alayhi wa sellem u drugom hadisu ikra'u al-Quran fa'innahu al-qiyamati shafian li ashabihi Učite Kur'an, draga braćo i sestre. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zajestec Kur'an doći na Sudnjem danu zagovornik za, za onoga koga bude učio." Otuda najudarani i najbolji ljudi od ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve jesu oni koji nosi u svojim srcima Kur'an, koji nose u svojim prsima riječ Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, dragi brate, učite Kur'an. Je li te? I videćete sreću koju ne mogu ljudi naći u dunjaluku i u traženju dunjaluka a kaže Hasan al Basri ako ne budete mogli naći ove tri stvari rahatluk i sreću onda znajte znajte da su vrata između tebe i tvoga gospodara zatvorena ima neki problem ima nešto od grija koji si počinio koja su bila uzrokom da Allah subhanahu wa ta'ala ti zatvorio put do sebe. Zato, dragi brati i sestro, vodi računa. Vodi računa da ne pogriješiš na ovome dunjaluku, u traženju rahatluka. Pazi, gdje ćeš naći svoju sreću. Kažu zvišni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَعْشُ عَنْ فِكْرِ رَحْمَانِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا A onaj ko bude živio daleko od sjećanja ozikra na Allah subhanahu wa ta'ala mi ćemo mu kaži uzvićeni Allah je Allah še'nu svezati šeitana svejzati Svejza e mu mu koji će biti neprestano sa njim jer ako nećeš da budeš u društvu meleka ako nećeš očistiti svoju kuću od kufra i širka i grešenja Allahu subhanahu wa ta'ala od muzike od slika i ostalih stvari koje uznamiravaju meleke da uđu u tvoju kuću ako nećeš očistiti svoju dušu od kupra i širka i hamailija i pogrešnih svatanja i novotarija po pitanju ubjeđenja u Allaha subhanahu wa ta'ala ako se udalješ od upute Allaha od Kur'ana Od sunnata Allahov poslanika sallallahu aleyhi wa sallam Kaj je uzvišeni Allahov, mi ćemo ti svejzati, šeitana Pa će biti on prijatelj, on će biti uz tebe A zamislite, draga, brati i sestri, kako će živjeti onaj Koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavio Nesu Allahe fa ansahum, ampusahum Kaj je uzvišeni oni su zaboravili na Allaha subhanahu wa ta'ala Pa njih Allah subhanahu wa ta'ala Ne znači to da Allah subhanu wa ta'ala zaboravlja Ne, uzvišeni Allah jalla še'nu Ne zaboravi Jer Allah jalla še'nu se opisao Kako rekao Musa a.s. faraonu Inna rabbi la yadillu ala yansa Mój gospodar Nije neznali se I on ne zaboravlja Ali ovdje tola zaborav U značenju da Allah subhanu wa ta'ala Ostavi toh čovjeka, prepusti ga samoga sebi Otud da Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam Drago, vraciu se, bojao da bude prepušten sam sebi pa makar jedan jedini trenutak koliko biva jedan treptaj oka pogledajte dove koji uči Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jutro i navečer ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghifu aslih li shani kulla wala takilni ila nafsi tarfat živ tvojoj milosti ja te molim i tražim pomoć Aslih li še'ni kulle Ti popravi svako moje stanje Vala takinni ila nefsi tarfeta aina I Bože moj Nemoj me prepustiti samome sebi ni jedan treptaj oka Jer kaže mu draga Da čovjek Ako bude prepušten samome sebi Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi Kakav će biti njegov izhod Ovdje na Dunjaluku A kakav tek na ahiretu Međutim Ako Božavaš Allah subhanahu wa ta'ala I ako si u stavnom zikru I sjećanju na Njega To je dokaz Tvoje ljubavi prema Allahu Pa zar misliš da će tebe Allah Zaboraviti Zar misliš ako ti se sjećaš I spominješ Allah Jutrom i na večer I stojeći i sjedeći ležeći Misliš li da će tebe Allah subhanahu wa ta'ala Zaboraviti Nikada draga vrća i sestre Otuda Kaj je allahu foslanih sallallahu alayhi wasallam Liraka uzwişni allah subhanahu wa ta'ala Hadeethi kudsi Ana inda dhani abdi bi Kaj je ya samu unako Kakumuei rob misli omeni Amaa'an Shuddu yadan Farikabuna La tartabih Dunia l'afan Rabbahu Aas Kaja Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam Ana inda dhani abdi bi Ya sam na kwa rob oman misli Wa na ma'u iza zaqerani Ya sam sanym on spomeni Sa svoim znanjem Sa svoim vidom I podpomaži Allah subhanu wa ta'ala Svoga roba Na vakav naacin Allah jalla še'nubiva Sa svoim robom Wa in dhakarni fi nafsihi dhakartu fi nafsi. Aqul man ispamani fi sebi. Ka zal Allah subhanahu wa ta'ala. Onda ja nik spomeni mu sebi. Wa in dhakarni fi mala'in dhakartuhu fi mala'in minhum. Aqul man ispamani moj rob u drugstvu uskuponekom. Onda ja nik spomeni u drugstvu koje bolje od njegovog drugstva, u drugstvu meleka. Allahu Akbar. Draga braćo da čovjeku bude rečeno da će ga spomenuti predsjednik države ova ili onaj ili predsjednik i poglavar muslimana ovaj ili onaj koji je ugledan koliko bi se samo obradovao i možda razmišljao danima da ima neko od uglednih ljudi koji su odostojio da ga spomene i da ga pohvali a pogledajte nas siromaha koji smo zaboravili na Allah subhanahu wa ta'ala Kad čovjek spomeni Allaha Allah Allah gospodar nebesa I zemlji Tvoj gospodar dragi brate Če te spomenuti u društvu Meleka Koje je najbolje društvo Bolje od bilo kojeg društva ovdje na ovome svijetu Zato Šta te sprečava dragi brate Da ujtr kad ustaneš Iz postelje da kažeš Alhamdulillahi ladhi ahjani Ba'dama amateni wa ilihinu žur Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kojima je oživio nakon što sam bio u smrti jer sad nije jedan vid smrti i njemu ćemo se svi vratiti šta je to dragi brati i sestri što te sprečava kad hoćeš da uđeš u vc da kažeš prije nego što uđeš Allahuma inni a'udhu bikam minul khubuti wal khabaith Bože moj sačuvaj me od džina muški ženski šta je to što te sprečava Kad izhajiš izkući da kažel bismillahi tawakiltu ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Da kažel ima Allah subhanahu wa ta'ala Oslah jem sena Allah jalla še'nu La hawla wa la quwwata illa billah Nema snagi ni moči osimu Allah subhanahu wa ta'ala Šta je tu šta te sprečava kat sinniš vautu da kažel Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Šta te riputa Subhana alladhi lana hada Wama kuna lahu muqrinin Wa inna ila rabbina laman qalibun Šta je tu adragi brate Isestru šta te te sprečava Da kad uđiš u džamiju, kažiš bismillah i donesiš salavat na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kažiš Allahuma vtah li Bože moj, otvori mi brata svoje milosti Šta je to, dragi brat i sestru, što te sprečava? Kad želiš da priđeš svome bračnom drugu da proučiš dovu koju Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam preporučio da se uči kao zaštita za tebe i tvoju ženu, odnosno tvoga muža i tvoje potomstvo pa da kažeš Allahume dženibne šeitanu a dženibit šeitanima razahtena da moliš Allah subhanahu wa ta'ala da zaštiti tebe i tvoju suprugu a ti moliš za sebe i za svoga supruga od šeitana da te zaštiti Allah subhanahu wa ta'ala od šeitana i da zaštiti tvoje potomstvo s tvoje dijete koje bi se eventualno moglo zametniti iz odnosa tvoga da zaštiti Allah subhanahu wa ta'ala tvoje potomstvo od šaitana dragi brate pogledaj u svakoj prilici imaš priliku i na svakom mjestu da spomeneš Allah subhanahu wa ta'ala jeste to je ono što hoće Allah subhanahu wa ta'ala i ljudi virnici koji su muslimani koji su posvjedočili la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah u sjećanju na Allaha se razlikuju kao što se razlikuju nebesa i zemlja naćite ljude koji su daleko otišli koji se neprestano prisjećaju Allaha šenu, a naćite ljude koji su opet daleko daleko od sjećanja uzvišu ga Allaha zatim i oni koji se sjećaju opet se razlikuju odnosu na dijelo srca jer imate ljudi koji ih i razumiju značenje zikra kojeg uči. I tome se ponašaju. Međutim, imate ljudi koji izgovaraju to riječima samo. Ali su njihova srca daleko i odsutna. Nisu prisutna. Ne razmišljaju ono što uče. Ali oni su bolji od onih koji ne uče nikako. Jer ljudi se razlikuju u tome. Zato, dragi brate, razmisli malo. Razmisli malo ovim stvarima jer vidjet ukoliko budeš fokušao da imaš vezu neprestan kontakt sa Allah subhanahu wa ta'ala vidjet ćeš vidjet ćeš korist u praktičnom životu Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio one koji se sjećaju Allah subhanahu wa ta'ala koji ga veličaju qiyama i dok stojeći i dok oni leže I dok sjede u svakom stanju, oni spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, osim na mjestima gdje je zabranjeno da se spominje uzvišenja Allaha žalila še'nu, kao u wc Postavlja se pitanje, dobro, što je ako mi se nalazi kupatilo? Odmah pored WC šolje. Ako mi se nalazi ila vaboh, ila mi vaonik, na kojim uzimam abdest. Odmah pored WC šolje, jer mi dozvoljeno da pručim bismillu, kada želim da se abdestim. Kažu islamski učenjaci, U ovakoj situasi nije ti dozvoljeno da proočiš bismilu na glas <laughs> nego ćeš proočiti bismilu u sebi jer kaže Allah subhanu wa ta'ala uve hadithi kudsi wa idha dhakarani abdi fi nefsihi dhakertuhu fi nefsihi kada mene spomeni moj rob u sebi ja nek spomenim u sebi ozda kaže islamski učenja da Allah zelo zašanu zikr kad čovjek prouči u sebi nasa Allah subhanu wa ta'ala ovo spominjanje čovjeka u sebi Allah žele ženu zikrom od tu da kažu u ovakvoj jednoj situaciji čovjek će u sebi provučiti bismilu kako ovdje to se odnosi ukoliko bi bio na veci šoli pa čuje ezan kažu islam sklučenjaci dozvoljeno mu jedno dvije stvari ili u sebi u mislima da ponavlja zamu mu jezinom ezan ili da sačeka pa kad izadlje skroz kupatila onda bez obzira što je prošao ezan da ponovi sve riječi ezana jer je rekao Allah u poslani sallall I kad sasmijate mu ezenu pa govorite mislimo ma jaqul katui te muezina da uci ezan recite sve ono sto on govori ponavljajte za muezinom osim kada dojde do reci hayya ala salat hayya lel falah kacivek treba recite da la haula wala kuvvete illa billah <tribe> <tribe> <tribe yakar> dragi brati i sestro onaj covjek Koј bude živio daleko od sjećanja na Allaha dželle solihu ta'ala. Koј bude daleko od zikra. Koј bude daleko od Kur'ana i sunneta Allaha poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Živi će tegoban i težak život ovdje na ovom svijetu. I ne samo to, biće proživljen na sudnjem danu uslip. Kaže Allah dželle solihu ta'ala: "Vaman a'rada zikri fe inne lahum ma'isheta danka wa nahshuruhu yawm ko bude trčao za dunjalukom eto vam dunjaluk eto vam potraga i trka za dunjaluškim uživanjima idite i trčite za ženama trčite za dunjalukom trčite za dobrim autima i lijepim kućama i vikendicama zaboravljate na Allaha subhanahu wa ta'ala nema problema Dobićete to što tražite u većini slučajeva ali nećete imati nikada spokojstvo na dunjaluku Neć ti imati duševni mir, neć ti imati sreću. To je obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada 'an ko se bude odmetno, ko bude otišao od vjerovanja u Allaha od svjećanja, od Kur'ana i sunnetu Allah, Allahu mi će mu mudati kaži Allah subhanahu wa život. Imaćeš dunjaluk Ali će on biti zatvor za tebe Imaćeš Što tražiš Od lunjaluka Ali Kad god nešto dobiješ od toga Tražit ćeš još više Jer takav je insan U tome nije sreća To nije hrana kojim se Duša hrani To nije Vazduh O kojem obstoji duša, draga braćo i sestre Ima nešto drugo Ima jedna druga tvar, kojom se samo naša duša može zasititi. A to je ibadet, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. <mim> لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbi Ya thdiku bismi ke palbi Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah حمدا لله وشكرا انت يا معبود يا من جل قدره جل قدره جل قدره جل قدره جل قدره انا سنمدانو شو شي بيتي زاكبي كويس يفوتوا نودنني الله سبحانه وتعالى غيري كويس يجيبني od zikra, od tjeća ni na Allaha jalla še'nu وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى na surim danu oni će doći i bit će slijepi Allah će ih slijepo proživiti قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَّرْتَنِ عَمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا reči Gospod, daru moj, kako si me i zašto si me slijepo proživio kad sam ja na dunjalu kovid imao međutim oni su imali oči قد الله وسبحانه وتعالى يا بني شتاجي بتي تقول ان الله جل شانه كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تبي تسلز لينا الدنيا لقى اياتي دلزتيه قران دلزتيه سنه الله ورسولينك صلى الله عليه وسلم دلزتيه poslannici دلزلستي ucznjaci koji su bili naslednici والله سبحانه وتعالى ويرو Bilaj grupa, ljudi koji su govorili. Mi vjerujemo Allaha, bila je grupa muslimana i muslimanki koji su živjeli po Allahu Subhanu ve Taala vjeri, pridržavali se Allahu i propisa, Nosila hidžaba, Spuštale poglede, obavljali pet vakata namaza. Među tim svete ajete od Allaha Subhanu ve Taala. Tinisi vidio, bio si slijep odnosno na ni. Kezalika tatka ayatuna fansitaha. Pa si zaboravio, ostavio si i tako isto, kako si ostavio ti naše ajete na Dunjaluku, kako si živio daleko od Allah subhanahu wa ta'ala i osjećaja na, na njega, mi ćemo tebe danas zaboraviti. Da nas Allah, želite štano, draga braća, sačuva od toga. Zato, razmisli malo, dragi brate i sestro, šta će ti koristiti onoga dana kada tvoja postelja postane zemlja. Kada tvoj jaskuk Postane ilovača Šta će ti koristiti Kada iza tebe budu deske A iza njih metar ili 2 metra zemlje Da li će ti koristiti tada Rodbina Ili prijatelji Da li će ti koristiti tada tvoja Udobna kuća I komfortno auto Da li će ti tada koristiti Bilo što od ovoga dunjaluka Ako želiš Da Budeš tada sretan radi na ovome dunjaluku poveda što kaže jedan mudri pjesnik u arabskom jeziku kaže vale detke umu ki je ben adam bakija van nasu hawlake jadhakune surura famali nefsike entekune idha bakau fi jevmi mevutike dahika mesrura osina adamov kada te majka rodila plakao A ljudi oko tebe se veselili, tvoj babo i tvoja majka i tvoja rodina se veselila I smijali su se, bili su srećni kada su se rodio a ti si plakao Kaže ovaj pjesnik mudri, kaže zato ti radi ovdje na ovom dunjaluku Pa kada svi ljudi budu plakali na genazi tvojoj zato bom Da ti tada se veseliš, ne bude obrnuta situacija A kako sa ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala sa sećanjem sa zikrom na njega uzvišenog Allaha dželle. Šeanu. Wa khayra da'in mubashir. Allah. Allah. Allahu a'la wa akbar. Jevodukušamo i kaže. Ovaj čovjek. Allahu a'la wa akbar. Allahu na izvišeni. Jo ni najvici. Yes, to zikr Allahu ta'ala jer Allahu akbar, draga braće, pogledajte, ove riječi tazbihah, ove riječi tekbira, veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, jesu zikr, sjeća neveličanja Allah uzvišnoga, to su riječi se je uzvišnje Allah subhanahu wa ta'ala naradio Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam, da ustane na akum prve objave, ide sa takbihrom, veličajući Allaha jel da še enu misju da'o veta, misju pozivani uvjeru islam zato kaže Allah jalla še'nu ya ayuhu muddessir o pokriveni o sallallahu alaihi wa sallam kum fanvir ustani pozivai upozorai ljud izme je usta'lu londa kaže wa rabdaka fakabbir itvoga gospodara velica resi Allahu akbar to je zikra Allah jalla še'nu sa zikram Allah subhanahu wa ta'ala dragi brate sa rečima Allahu akbar gasi se požar ato da je propisao Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam kada se desi požar da vatrogasi ljudi koji vasve vatru, vatru, vatru također spominju i veličaju Allaha žalla že'nu sa riječima Allahu akbar jer zikr jeste oružje u abstraktnom ali isto tako u ovom dunjalučkom materijalnom smislu mislite da nije tako pogledajte šta kaže Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasalam u odnosu na zikr u odnosu na vrijednost zikra قال الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قبل جمع المسلم عندما يتحدث عن سلباجانة Konstantinية فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاحين ولم مرموا بسهمن كاج عندما يتحدث مسلمانسكا войسك في حديث Konstantinية إستنبول لن يجب تدع يجب تدعي لن يجب تدعي لن لا إله إلا الله والله الله أكبر لا الله والله اكبر بالله اقبر في سقط احد جانبيا قال الله وسلم تداع Cafe أسباب واحد جني لأtre اليه و كنت تنسي لأ لأ إله الا الله والله اكبر deriv في سقط لا إله الا الله والله اكبر في السقط احد جانبيا فادق رأي لا إله الا الله رأي شكرا الله سبحانه و تعالى يقول لا إله الا الله والله اكبر pa e pasti druga strana zidina zatim treći put će reći la ilaha illa allahu allahu akbar izgovorit će riječi tevhida riječi veličanja zikra allahu subhanahu wa ta'ala i tada će pasti zidina konstantinije i bit im otvoren put i zadobit e ogromani veliki plijen. jeste draga braće i sestre zikr je oružje materialno oružje koje allahu subhanahu wa ta'ala dao vjernicima Paveličajte svoga gospodara. Sarićim Allah ila ila Allah. Ilu nika kulli l'umahati, Tukavki pulidu mu'i hi'l-aati, Jema suomni, draga braće i sestre, da najbolje zikr, najbolje reči sa kujem se može čovjek setiti uzvišnoga Allah subhanu wa ta'ala, jesu reči la ilaha illa Allah. Tako rekva Allah uposlani sallallahu alaihi wasallam, Afdalu zikri la ilaha illa Allah. Najbolje zikr, najbolje reči sa kujem se može čovjek setiti uzvišnoga Allah subhanu wa ta'ala, jesu reči la ilaha illa Allah. Tako odi rekva Allah uposlani sallallahu alaihi wasallam, افضلنا قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له نا يبول ايش سوف ركوا يا ايش تو سو ركوي اصلمن يي كوي سو دولازني بريمنه يسو ريچ لا اله الا الله وحده لا شريك له تكوت او وريدنستي ovih riječi rekao je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam hadithu ku gabnijima buhari i muslim men qal la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulk wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir كل يوم مئة مرة كارت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة كاج الله فصني صلى الله عليه وسلم كبودة ركاو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رأيك كوي سوزنات دراج أبرتشوي سستنا Kovdireka la ilahe illallah wahdehu la shareeka leh lehu lmulk wa lehu lhamd U toku jednog dana stotinu puta imaće nagradu kao da je oslobodio deset robova. I biće mu zapisano 100 dobrih djela i biće mu oprošteno draga, i od njega uklonjeno 100 loših hrđavih pokvarenih djela, draga braće i sestre. Evo prilike da čovjek zaradi bez novca. Evo prilike da čovjek ušićari na računu koji je vječan kod Allaha subhanahu wa ta'ala evo prilike da se čovjek pripremi malajan, malu, wala banun", za dan kada neće koristiti čovjeku niti imetak niti njegova djeca osim ko bude došao Allahu subhanahu wa ta'ala sa čistim vjerovanjem kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasalam govoreći o vrijednosti zikra O vrednosti riječi, subhanallah, i alhamdulillah, i Allahu akbar. Polo daite u hadithu kola muslim. Man sabaha duburakun li salatin, salatan wa salatin, ko bude rekau i proučio, na akun što završi svoj fard namaz, 33 puta, subhanallah, wa hamid, salatan wa salatin, i alhamdulillah, 33 puta, Ibu de Rakao, Wakabara, 33, Ibu de Rakao, Allah-Akbar, 363 puta, wa khatma al-100, Bila ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayn qadir. Ibu de Zabrishio, 37 putem, Rakao, La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayn qadir. Kako će imati nagradu? Gupi razvonu obuvu. Bićem oprošteni grijesi, draga, braće. Jeste, dragi brati i sestri. Pa zašto onda? Da propustiš ovu veliku nagradu koju ti Allah subhanahu wa ta'ala pripremio i obećao. Ako budeš nakon namaza, nakon klanjanog farda namaza, to učio ovaj zikr koji je došao u sunnatu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hočeš li da znaš, ko isu nai držje riječi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako jališ, posluša haditha Allahu poslanika Muhammad s.a. Ahabbul kelami ila Allah, ta'ala arbaun. Nai držje riječi, Allahu subhanahu wa ta'ala, Yesus, lideci četiri riječi. Perva, subhanallah. Druga, walhamdulillah. Terača, la ilaha illa Allah. Allahu akbar. Kaže Allah, poslana i nema problema sa bilo kojim od ove četiri riječi prije počel. Nema veze, nema problema sa bilo kojim od ove četiri riječi. Počel, nema problema. Zato, dragi brate, požuri, požuri ka zikru Allahu subhanahu wa ta'ala. باغرغاتناات يشرطة صبحون الأنور وعدنا سنضي نحواريح التينا ولا نظجر لنص عباباغرغناات يشر يد نصل الله للله ججبش سر ستكون مشلك زكر الله جل شأن يتشج حديثة يا صبحنا... يست <تصفيق> حديث كجن حبان radiyallahu ta'ala anhu ko kaže Rekal allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam Dari rekal Musa alayhi wa sallam Ya rabbi Allimni shayyan adkulke wa ad'auke bih O moi gospodaru podučima nekim riječima sa ima ču se ya tebe siyačati Jiniti zikr I saku ima ču te Jer vi znate, da Allah subhanahu wa ta'ala razgovar sa musaom Musa Kako Witam, to jasno kaže Allah jalla šehnu Kur'an wa kellam Allahu Musa taklima Allah je priječao sa Musa a.s. Ha? Ie? Tada rekao? Allah subhanahu wa ta'ala Musa a.s. Ya Musa Kul la ilaha illa O Musa rezi la ilaha illa To su se kujem mene سقيم تشمشين تذك يا اخ يوم بالروت تكماتش ما مولتي رب كل عبادك يقولون هذا سمته يربو بغيرته سموسني غوري لا اله الا الله قال داي جالي موسى عليه السلام لك توسبني ذكر الله سبحانه وتعالى اسكو امتش رك الله سبحانه وتعالى يا موسى لو أن سماوات السبع وعامرهم غيري والارضين السبع في كفه كاذكد بسبع نبسا يسوى ان اوه што се налази нанима ميمو мене каже الله سبحانه وتعالى ميمو الله جل شأنه والارضين السبع في كفه يكد ولا الله في Na drugi tas vage stavljeno La ilaha illa Allah Pretegnulo bi la ilaha illa Allah Pretegnulo bi ona i tas vage Na kojem se nalazila ilaha illa Allah U odnosu na sedam nebesa i sedam zemalja Koje se nalazi na drugom tas vage Jeste, draga braćo Velike riječi Vsako ima se čovek može Sjetiti Allah subhanu wa ta'ala Riječi la ilaha illa Allah Riječi tuhida Riječi jednoće ليس اليوم الله سبحانه وتعالى دوسته علي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ساسوهم جن فاطمه كثيركم الله وصنيكه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها اللهم وصنيكه صلى الله عليه وسلم дошти су да се пождале Allahum poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam na teškoću na koju na ilaze zbog teškog života jer je Fatima radi Allahu ta'ala anha morala da melje šenicu rukama kamenom pa taj kamen ostavio traga i povrijedio ruke Fatime radi Allahu ta'ala anha pogledajte žene sahabike kako su činile hizmet uslugu svojim muževima i vodile računa o pripremanju hrane pa je došla Fatima i Ali radi Allahu ta'ala Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve sallam da zatraže od njega da im da slugu pa je rekao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam želite li da vas ja uputim na nešto što je bolje od sluge pa su rekli svakako tada je rekao Allahu poslani sallahu alaihi wa sallam kada budete legli u svoje postelje recite 33 puta subhanallah i recite 33 puta alhamdulillah i recite 34 puta Allahu akbar to će biti stotinu puta da ste izgovorili vašim jezicima a nagrada i težina, tih riječi biće hiljadu na vagi. Kaže Ali ibn Bitalib radi Allahu ta'ala anhu ma taraktuha ba'da ma sami'atuha min al-Nabi sallallahu aleyhi wa sallam. Nikada više od tog dana, od tog trenutka kada mi rekao Allahu o poslani sallallahu aleyhi wa sallam ovu prepoluku nisam to više izostavio niti preskočio. Nijedan jedini dan. Pa su ga opitali oni koji su čuli da je ove riječi rekao, kaže, sufin, zar i u noć koja je bila nakon bitke na sefinu, koji je bio jedan od najtežijih dana Ali ibn Abi Talib u njegovom životu, kaže, čak i te noći nakon bitke na sefinu nisam preskočio ovaj zikr Allahu subhanahu ve ta'ala. Vidite, draga braćevo sestre, kako su to ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam svačali zikr nisu izmišljali nisu lagali na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu radili nešto po svom nahođenju da dođe neko od njih pa da kaže svom učeniku on kao šeih treba šeći hiljadu ili deset hiljada puta stoku dana i noći neke određene riječi ili određeni zikr jer Oni su se pridržavali striktno. Riječi Allaha. I uput Allahov poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Pridržavali su se sunneta Allahov poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Nisu dolazili sa novotarijama po pitanju zika, draga, braćo. Jeste. Bilo po pitanju broja. Jer nećete naći u ograničenim zikrovima koji su došli u sunnetu Allahu poslanika svala sen po pitanju broja pasne da je bilo gdje je došla veća nagrada da treba nešto proučiti više od stotinu puta kako kaže šeho islami ibnu daj mi je rahmatullahi alej a veći te čuti mnogo ljudi koji kažu uči to i to hiljadu puta ili deset hiljada puta odakle ti je dokaz za to drage brate da kažeš da uči neko toliko i toliko puta ali ima žduka za ukru'an i tisnetu Allaho poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem ashabi Allaho poslanika sallallahu aleyhi ve sellem su se pridržavali i po pitanju kakvo će izvođenje zikra i načina samoga nisu se skupljali u halkama i određenim skupinama činili zajedno na nepoznat način kakav nisu vidjeli od Allaho poslanika sallallahu aleyhi ve sellem i mašući određenim dijelovima svoga tijela koji ima imao svoje nekako ezoterično unutrašnje značinje koje je poznato samo određenim ljudima nije to bilo, draga braćevi sestri poznato Allahom poslaniku ni ti ashabima to su riječi koje su izmislile generacije koji su dalje od Kur'ana i sunnata Allahom poslanika odtuda čovjek treba da pravi razliku, draga braća i sestre od zikra koji je došao sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i od određenih drugih načina zikra koji propisuju ljudi za koji nemaju argument i naći ćete to u određenim knjigama i na našem jeziku da se nešto uči kao zikr u određenu vremenu a negdje nećete naći dokaza da je rekao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam naći preporuke da određeni ajeti ili određene dove se uči za to i to nigde nećete naći dokaz Allahu poslanika zala Allahu aleyhi wa sallam za to pa čak naćite određenim knjigama ako želite da se zaštitite od miševa učite to i to, to i to dje draga braćovi sestre dozvolim da čovjek Allah i Allahu poslanika Muhammeda sallallahu Allahu aleyhi wa da tako nešto kaže neka dođe sa stranicom u kojoj to se hadis koji zbirci nalazi. Gdje to rekao Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Ima liko da sahaba od prvih generacija Islama i Muslimana da je rekao te riječi. Ili je to neko izmislio i slagao na Allaha subhanu wa ta'ala i na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Oto da, draga braćevi sestre, vodite računa. Jer djelo, bilo koje djelo, pa sami zikr Allaha subhanu wa ta'ala i pored toga što smo rekli, ove ogromne vrijednosti koje su došle, Mora to računa da vaš zikr bude u skladu propisom sunnetom Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ono djelo koji ne bude u skladu sunnetom neće biti primljeno kod Allaha dželle šanu, pa makar bilo u osnovi propisano. Zato pazite votera računa. Međutim, imate drugu vrstu zikra koji je općenit. I ni došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ograničenjem. Kao što recimo primjer koga smo naveli. Vrijednosti la ilaha ila Allah, ili vrijednosti riječi subhanallah i obihamdi subhanallah i ladim. Poslani Slauselina mi je rekao da sto riječi, drage Allahu i teške, namizanu i lagane na jeziku. Otuda, koliko god puta da kažiš u toku dana i toku noći, nema nikakvih problema. Želiš da kažiš hiljadu puta, izgovori hiljadu puta, cao vladu žanu nagradi, ti si bolji od ono koji kaže to puta. Ali, pod uslovom jednim, dragi brati i sestro. Da ne smiješ ga ograničiti ti. I da vjeruješ da moraš izgovorit 1000 puta Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem to nije ograničio. Ili ne kao me drugom reći učiti toliko i toliko puta, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije ograničio. Nego reči najbolji zikri jeste la ilaha illallah. Hoćeš da kažeš ležeći, sjedeći, stojeći. Hoćeš da tu kažeš u toku dana 1000 puta, reci, ali nesmeš se podržavati određenog broja. Ne smiješ se staviti da kažeš u toku dana ja moraću reći 1000 puta, i to je propri Koliko god da kažeš, nekad reći 500 puta ako možeš, nekad reći možda reći 100 puta, nekad reći možda 5000 puta, da te Allah ne nagradi. Ali da smatraš i vjeruješ da je to ograničeno i da druge ljude ograničavaš, da mora reći kao što se to dešava kod određenih ljudi, u određenim krugovima i određenim pravcima, da mora reći u toku dana 40.000 puta, la ilaha ilaha ilaha. I obaveže ga to, draga vrati sestri. Odakle pravo nekome tako nešto? Takvo djelo neće biti primjeno nikada jer je slagov na Allaha jel laženu i na Allahu poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam a tuda pametan čovjek vjernik i vjernica koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala draga braće će uvijek zastajati tamo gdje je zastav Kur'an gdje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kad im nešto kaže rečje jer je to rekao Allaha jer je to rekao Allaha poslanik sallallahu alaihi wasallam Ako jeste mi kažemo samijana wa qatana ghufranaka rabbana wa ilayka al-asir. Šamui pokoravamo se. Nema niko pravo da se suprotavi našemu što je rekao Allah, što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali da dođeš i da lažeš na Allaha subhanahu wa ta'ala, in Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikada. Faman azlama mimman iftara Allahi kadziba aw kadzaba bi ayati ulai ka yanalu min Allah. Ka Allah subhanahu wa ta'ala neema bichi laži od oni biva na Allaha subhanahu wa ta'ala nema veće laži o to da čovjek virnik i virnica moraju voditi računa u pitanju svoga ibadeta a između ostalog i o samom zikru gdje ste vidjeli njegovu veličinu odnosno gdje smo pokušali razumijeti i vidjeti veličinu zikra Allahu subhanahu wa ta'ala i zato draga braće i sestre molim uzvišnjeg Allaha da budemo od onih Koji će se neprestano sećati Allahu dželle şane. Koji će biti neprestano sa sećanjem Allahu Jer onaj čovjek koji navikne se u toku svog života, biće sećati se, Allahu dželle se da mu Allah dželle şane. Važne da njegove posljednje riječi budu la ilahe illallah. Dan njegove posljednje riječi budu Se ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala da njegove posljednje riječi budu sjećanje na Allaha del lašenu riječi sa kojima je on zadovoljan kao što je bilo slučajeva mnogo drago braćo da, zaista posljednje riječi čovjeka budu la ilaha ila Allah riječa ših aj del karni rahmatullahi alaih jedan od poznatih daja u islamskom svijetu kada je znao ličnom čovjeka iz rijada koji je klinuo sa svojom ženom u Mekku da obavi umruo I kaže, žena se opraštala sa svojim djecom i počela da plače. Kaže kao da je znala da se više nikada neće vratiti u svojoj kući. Napisala je oporku, vasijet. Kao što je to običaj. I sunnet ummete Muhamada, sallallahu alaihi wasallam. Na putu, kada se vraćala iz Mekina, ako nabavljeni umri, pogledajte dijelu koju Allah, subhanu wa ta'ala, izvetno voli, desila se sa obraćajna nesreća. I se prevrnulo. Žena je ispala iz auta. Nijen muž se izvukao iz podauta i došao do nje. Međutim, bila je u posljednim časovima svoga života. Tada je čuo Nina riječi je govorila, la ilaha illa Allah. Allah, Allah. Kaže, molim Allah lišanu da ti oprosti, kao da je žela da mu kaže nisi ti kriv što se ovo odresilo. Allah je tako odredio. Kaže, naš susret je u džannetu po moju porodicu. Kad čovjek živi sa zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala, Sene prestani sećanjem. Nada se da će Allah dželle şane. Da ti čovjek u posljednim trenucima ovog života smogne snagi da kaže la ilahe illallah. Vaktu da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, laqina mautakum la ilahe illallah. Posljedite svoje umrle da kažu la ilahe illallah. Da nasmrtoj posteli, njime posljednje riječi budu ove riječi. Jer men mate ala şeyin ba'athu Allahu aleykum. Budu umrona na ćemo kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ga proživiti na tom kod ne umrao sa rečima ilaha Allah Allah ga proživiti na tome međutim mnogo ljudi koji ne mogu izgovoriti ove reči Allah im ne da uspjeha Allah im ne da snage kao što je bio slučaj sa čovjekom pjevačem draga braćo koji je čitav svoj život posvetio muzici grešenju Allahu subhanu wa ta'ala živi u društvu šeitana kada su mu ljudi na samrpnoj postveri govorili, reći la ilaha illa Allah, on je počeo da pjeva pjesmu, jer je njegov život bio ispunjen pjesmom i muzikom. Takvim Allah subhanahu wa ta'ala u slučajeva ne da uspije. Neda da da kažu ove riječi velike. Neda da da umru sa riječima zikra. Otuda, draga braćo, i sestre, Allah voli da ti umreš, a da tvoj jezik bude nakvašen pljuvačkom sa sjećanjem, sa zikrom, Allahu Subhanahu wa ta'ala Zato uzmimo Polku, ako pameti Imamo Čuo sam lično jednu inovjerku Koja kaže, vi muslimani ste smireni ljudi Vi muslimani vjernici ste smireni ljudi Ja vas posmatram i znam to A zamislite, drag braćo i sestva Zbog čega? Zato što Allah subhanu wa ta'ala kaže Zaista sa zikrom, sa sjećanjem na Allah subhanu wa ta'ala Se smiruju yu, ljudska srca Jer čovjek kad obavi namaz Smire nogi srca Čovjek kada čuje ezan Njegovo se smiri Poželi da poleti I tako kad uči Kur'an I bilo koje dobro djelo radi Kojim se seća uzvišnog Allaha Jel da še'nu Allahom podari da se njegovo srce smiri To je blagodat I vrijednost zikra To je blagodati vrijednost koju Allah subhanahu wa ta'ala daje Onim robovima koji se sjećaju, prisjećaju Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Zato draga braće Zar nije došlo vrijeme Da se naša srce razmekšaju Zar nije došlo vrijeme Da se naša srce prisjeće Allaha, našeg gospodara Uzvišenog Allaha jel da Jutrom i na večer I stojeći i ležeći i sredeći, i u društvu, i kada smo sami, i kad pričamo sa svojom ženom, igramo se s svojom djecom. Draga braćo i sestre, naš život mora da bude posvećen obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala i sjećanju na njega. Molim uzvišnjoga Allaha da budemo od onih koji će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, koji će ga se sjećati na svakom mjestu, u svim prilikama. Molim uzvišnjoga Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će umrijeti a njihov jezik da budemo mokar od zikra Allahu Subhanahu Wa Ta'ala molim uzvišu ga Allah da budemo svi mi, draga braće i sestre od onih čije će zadnje riječ biti La ilaha illa Allah Rasulullah a kulu hada u astagfiru li